Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea și cine se încrede în Domnul, este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20 Un cuvânt la început Cine dă naștere picăturilor de rouă? Io capitolul 31, versetul 28 Lăudat să fie Dumnezeu, Părintele Luminilor! de la care coboară tot darul bun. De la el am primit și gândurile strânse în paginile ce urmează și lui le închinăm, pentru slava sa și pentru propășirea lucrării Evangheliei pe pământ. Acești picuri strânși în acest potir, fiind țâșniți din oceanul nesfârșit de apa a vieții, Iisus Hristos, vor înviora pe toți cei care îi vorbea, pe toți care însetează după el. Mântuitorul a spus... Oricui va bea din apa pe care o voi da eu, înveac, nu-i va fi sete. Banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va sășni în viața veșnică. Ioan 4, cu 14 Slăvit să fie domnul! Nicolae Moldoveanu O idee? O idee? E o scânteie care aprinde și cuprinde lumea întreagă să înțeleagă calea dreaptă și înțeleaptă ca să vină la lumină unde crește și înflorește curăția, bucuria, fericirea și odihnirea, azi și mâini, mereu, mereu, în eternul Dumnezeu. Gândul Dintr-un gând Bine gândit, o idee a țășnit, iar ideea s-a întrupat într-un adevăr curat. Adevărul e de sus, e Iisus, etern sus Fericit cine-l primește, viață nouă dobândește după o cerească lege, taine sfinte să dezlege, ca să înalțe în veci divin cânt lui Dumnezeu. Amin.